Діччий і батько так не подме. Між другими всякими їхав і Антосіо, хоча й ще ретор, проте сидів, як богослов і позирав, як філософ. Непоодаль від того дому, де вперше жив Антосіо, сюди до польської брами стоїть дерев'яний дімок, а в йому, в кімнаті, без помосту порозкидано, порозвертано, і п'ять кроватів стояло, і п'ять семінаристів жило. По музиканських струментах, що тут висіли по стінах, зразу кожен догадається, що тут музики живуть. Та струментів п'ять, а хлог лише чотири. Кого ж нема? Антося нема, тільки скрипка його на кілочку висить. Немав не борак, пудла, то возив її в хустині та в руках держав, як літом. А зимою то припоручував кому, а сам з голими руками вирушав, удовцем, мовляв, сам. Як і тепер лучилось, то скрипка була, а скрипача нема. «Коли б його принесло хоч на крилу вітренню», – каже один, походжаючи по хаті, – а далі взяв та й ліг. «Та вже не забариться», – каже другий. Третій мовчки струну в'язував до скрипки, а четвертий лежав, читав та як ж бурне книжкою підпоріг, аж листки зашваркотали, – і каже… Доїла ти мені, сучий сину, як скінчу, доки житиму і в руки не візьму, а як приторкнусь, то пальці поплюю і вмиюся. Тільки лежатиму та милуватимусь своєю попатькою. З цим словом обняв подушку, пригорнув до себе. А, каже, з притиском, обернувся до стіни очима, накрив голову подушкою та й заснув. Бач, як наш басиста розходився, заговорив той, що скрипку прилагодював. «А чим-то він кинув?» – питає. «Догматикою». «Так руче наш бо, а дай чуєш тон». Той встав, взяв флейту і подув. Третьому нічого не сказав, а він сам взявся за баси, почав трюмкати. І врізали втрьох. «Що ви, граєте?» – гукнув, всопившись той, що спав, і кинувся до баса. «Швець, каже, знай своє шевство», – а в кравецтво не мішайсь, і сів сам до баса, а той взяв кларнет. Переграли. Що за штука гарна, каже скрипач, та нема Люборацького. А він і суне в двері. Га-га, закричали всі чотири, перецілувались і почали. А ну йому марш, і втяли такого доскочистого, аж волосся їжиться. Люборацький тим часом роздягнувся, достав калитку з кишені і стинув щось у кулаку. Переграли ті, а він і каже «Спасибі! Нати ж вам кому наживицю, кому дудку прополоскати, та й я коло вас зогріюсь» – дав півкарбованця. Стали чергуватись, кому б піти. Антосю хотів вже хурмана посилати, як входить брусак. «От хто піде», – каже басиста. «Куди?» – питає той. «Поживицю». О, вій, далеко озвався брусак. Аж у город?» «Ні, тут через п'яту хату». «Давайте, піду, а зате послухаю». Дав йому басиста гроші, а сам побіг. «Почекай, каже, я зараз вернуся». І в ту ж минуту приносить пляшку. Накаже й посудину. «От якої живиці», – озвавсь бурсак. «А я думав, що і справді живиці, та й думаю, де тут крамничка через хату, а то я її не знаю». «А хіба ж це не живиця», – каже скрипач. Та ще й правдива живиця, хоч якого оживить, озвався басиста, а бурсак, а за всі брати? А за скільки вліза, каже басиста. То може б більшу посудину найби взяв, питає скрипач. Буде й цього, каже басиста, бо як не подужаємо, то щоб не вивітрилась. А закусить, бурсак питає. Закусити єсть, озвався Антосію додав. Ти ж, брате, не гнівайся, що ми тебе, гостя, посилаєм, і сам же вип'єш. А признайся, ти ж і на Різдво, і на Новий рік, і на Ордан не то не пив, а й не бачив, як п'ють. Ні, на Новий рік випив, каже Бурсак, і пішов. Хочеш, ж гукнув басиста. На одній нозі озвавсь Бурсак вже з-за порога. Не питали Антося, де святкував, бо всі знали, що в дядька. А питають, що бачив на селі. «Що бачив, – каже він, пораючись коло своєї скрипки, – гусей, курей, індиків бачив, бачив телята, ягнята, сказано, як на селі». «А віслюка не бачив, – пита басиста». «Ні, не бачив, – каже Люборацький. – Ото, хіба ж ти не чесався?» «Як би ні, чесався. І до дзеркала?» «Все конечно, звався Антосіо і аж тоді догадався, куди діло йде». «А, – каже Кабанчику, – он ти кудись стріляєш?» Та й поклав скрипку і кинувся на його. «Ти, каже, пережив свята, то я тебе в будень впораю. Давайте ножа гукнув, будем кабана колоти». І звернув басисту на кровать та й почав вертіти пальцем під пахву. «Ай-яй!» ай, -ай! кричить той, сміючись і ногами дрига. «Кричи, кві!» – каже Антосьо, «то пустю». «Пусти, бо бас ногами розіб'ю». «Справді, бас в ногах, гамуйся, дурний», – заговорили другі. «Маєш щастя, що бас в ногах», – заговорив Антосіо, випустивши басисту. «А я б тобі дав. Завтра скликав би добрих людей на душинину». «Що ж, братіку», – заговорив той, – «хіба я винен, що по тобі Христос їздив?» Антосіо знов кинувся на його, та той басом відгородився і гука. «Бас, чуєш, бас?» Тут відчинились двері і вийшов один, другий, кому ближче було, і музики почали грати. Пішов гук по всій Палестині. Хлоп'ята зачували і зібрались послухати. Час був хоча й не зовсім вільний, бо Антося трохи спізнився, що й уроки почались. Та кому те зубріння не доїсть до живих печінок? Душа жива, тільки наче обмерзла, наче в шкарлупі, як курчав яйці». То вже хіба й не треба їй ульги. І зійшлося, кам браття не менш десятка, а своїх було п'ять. Та не було в голові, то в хаті тихо було. Десь то хтось то обринів в кутку, як джміль восени. А то все сиділи мовчки, й один тарабанив пальцями по столі, другий якусь книжку перевертав, який урок питався. Третій сидів, похнюпившись, та придивлявся на руки, що поклав на коліна, та позирав на других. Той лежав та мовчки дивився на стелю. Були й такі, що стояли, один на другого спершись. Всі, наче на весь світ, сердились, наче в біду попались, що говори, а все за замком. Антосо перший почав розмову. «Чому, панове, хоч не курите?» «Так, а т хіба свого даси озвав сюди?» Чому й не дати, каже Антося, і із цим словом поклав на столі капшук повен тютюну, гарно вишитий із заволічкою по оксамиті. Все так і заворушилось. Той тільки не кидався, хто не вживав. Обступили стіл і задні переднім через голову несли, та кожен придивлявся на тютюн, кожен ліпив куричку. А доброго ти тютюну привіз, каже один. Дав бись мені зожменю, коли багато маєш. Чому й не дати, озвався Антосьо, хоч мало маю, та й цим поділюся, і дав жменю, аж крізь пальці тяглось. О, спасибі, каже той, а я тут курив ось яку за придуху, подивись, і показав чорний та темний тютюн, та ще й потертий, що насипом його в кишені носив. А нічогенький собі, каже Антосьо, хоч нюхай, другі тільки переглядались, позакурювали, хто курив, і присіли до групки. Відіткавши каглу, аби, знаєте, диму на хаті не було. Бо на случай набіжить який чорт, то біди, не скараскаєшся. Курять ці, а хто не курив, капшук розглядали. «А це вже якась попівна удружила», кажуть. «Може, і так озвався Антосю, усміхнувшись. А чи й сама така, як її робота? Хіба ви не знаєте, що я з поганою не зайду?» «Бідний горобець, – каже басиста, – а був богослов. Чого б я так високо літав? Тут і сяка-така кривобока, коли б хоч подивилась, а він на лучших б'є». «А що не вірите, – каже Антосю, – ось вже й портрет її покажу вам. По І почав ритись у зв'язці та в книжках, і справді виняв картинку. «Дивіться, – каже». Кинулись дивитись, а тут двері відчинились, і з'явилась випивка. Не до панянок тоді було. Дали місце чому другому. Навіть не додивились, що то картинка не мальована, а печатувана була. А що, каже Антосіо, впаковуючи свою панянку? Нічого собі кажуть, коли це вона? Та їй Богу, та, каже Антосіо. а цьому до правди, як людям до сонця. Антося любив почванитись, і де треба було на свому поставити, то сочинить і забожиться. Так і тепер. Взяв десь печатовану картинку і видає її за поличчя тієї дівчини, що йому Капшук дарувала. А Капшук йому подарував якийсь панутець, а не панянка. Де ж цей взяв його, Антося не мав цікавості і запитати. Подякував та в кишеню. «Чого ж божиться?» Антосю знав, що гріх призивати ім'я Боже всує, то знав, як і божитись. Не казав «сяк» або «так», а каже «та». А яка? Та сама. Та на картині, що намальована. Не друга ж. Не кожному й по чарці стало, як пляшка і спорожніла. «Е, це вже не гарно», – каже Антосьо. «Люди добрі зійшлись та насухо повинні виходити чи що, і дав ще на око». Та мало буде, кажуть, Антосю дав іще на око. Поки принесли, то тут трощили все, чого понавозив Антосьо. Кури, гуси, ковбаси, навіть хліб їли з таким смаком, наче промолотились. Тим часом і смеркалось. За другим разом зашуміло в голові, то вже лиш подавай. І тут так сталося. Разворушилось заморене, і один гукнув. «Ану, панове, по шашку!» І підставив кашкет. І посипались гроші, та не шагами, а гривнями. Другий і золото викинув, і чверку, і антося півкарбованцем брязнув. Були й такі, що тільки плечима здвигали. Тільки чи не пізно буде, завважив один. А другий – та втік, не втік, а побігти можна. А третій – а поляки приповідають – купич, не купич, а торговач вольно. Пішли по православну, так собі на вдачу, на щасливого долю, як то кажуть, а ті, що застались, ждали не так горілки, як бажалось довідатись, чи встане шинкар, бо вже таки добре пізно було. А поки що курять та й курять, дим стовпом стоїть, а вони ще й підчадюють, і язик розв'язався, що гомонять та й гомонять». Вже і не грали, тільки гуртом співали і церковних, і всяких Ніхто про уряд і не згадає, а субінспектор вже в хаті, тільки придивляється Далі один по одному і запримітили, та хіб куречку з рота та в рукав, і стане, витягнеться Ти, ти, здається, курив, каже суб Антосеві Хто? Я, Куриво, звався Антосю, та я зроду і в губу її не візьму, і сидіти не буду там, де накурено. А тут чого сидиш? Бо це моя станція. Ти ж кажеш, що не можеш сидіти, де накурено. Бо й таки правда, а хіба ж тут не накурено? А вже ж ні. А поглянь на хату, що це, не дим, поглянь. Та я вже дивився. Що ж то дим, а? Та дим же. Ти ж кажеш, що тут не накурено. «Бо таки ні. А звідки ж ж дим взявся?» «Сам накурився. З грубий, значить», – додав Антося. «Чого ж тютюном чути?» – каже Суб. «О», – підхопив басиста. «Казав би і справді. Хіба ж тут тютюном чути? Зовсім соломою. А ви кажете тютюном?» Субінспектор заживав табаку, як той йому попідніс хоч і квачем вози, то не почує. На мову басистого суп півслова, а причепився і знов до Антося. «Дай люльку!» – «Яку», – питає Антосю. – «Яку маєш?» – каже суп. «Панове!» – заговорив басиста стиха. – «Десь тут люлька нашого крючка! Дайте! Господин субінспектор покурять!» Поліз кларнетиста за люлькою в куток, а басиста взяв капшук з стола, затим і люльку в руки і підносить субові з поклоном. «Ось, – каже, – покуріть, коли хочете!» Суп тоді шарив у Антося по кишенях. Та які в мене кишені, в мене діри, каже Антосю. Покажи ті діри, і шурне рукою аж до коліна достане. Як ото піднесло басистого? О. гукнув суп і бере з рук та й подає старшому і каже Запиши, чиє то? запитав у гурту. Та тут канцелярський живе, так то його. Врьош, то твоє, ні не моє. Я думав, що ви покурите, та й дав. «Ви ж самі бачили, що ми так довго шукались за цим добром. Запиши, старший», – гукнув суп, – «що курили, та ще й глузували, а розберемо послі». Тим часом, хто тут був з чужих, пробирались за двері, щоб звідсіль умкнути і таки бути дома, якби мав і до їх станцій забрести. «Хто там, хто то», – гукав урядник. «Хто ж його зна? Мабуть, чи не вітер грюкає? Я бачив, що людина». Тож його зна? Мабуть, чи не хазяїн забратого вами добра? Таки справді входить якийсь канцелярський. Поздоровкався, роздягнувся і до старшого. Позвольте, каже, люльку. Віддав старший, а суп і питає. То вашас? Нашас, каже канцеляриста і до старшого. Може, і капшук взяли? Віддає старший і капшук. І то вашас, питає суп. «Наше», – скаже той, – і почав цибух підмухувати. «Не куріть тут», – йому Антосю, і напівголосу, – «Ви ж знаєте, що мене душить». «Ні, не буду», – каже він, – «я вийду на двір». Облизавши отак макогін, суп вже обертавсь іти, як вскакує один з тих, що по горілку пішли, і на радощах – «Е-е-е-е!» гукнув, потрясаючи пляшкою над головою, та й запримітив гостя і хіп руку вниз, і тільки відкашлюється. А камбрата торка, наніби її до тристенного. «Що є, що є!» – підхопив суп. Відкашлянувсь той. Еге, то я, каже, так, е кажу, що є, кого мені треба». «А кого ж тобі треба?» «Люборацького, кажуть, він мені письмо привіз». «То не можна було завтра прийти вільним часом, а конче сьогодні? Завтра я подаюсь в больницю. Чим ти болен?» – почухавсь той та й каже, «Короста». Мерзость звавсь Суп. Тим часом пляшка пішла з руки в руки і опинилась аж під кроваттю. Тоді тільки урядник каже, «Та ти брешеш. Скажи, що ти приніс. Нічого, каже, я не приносив. А покажи руки». «Я покажу», – каже той, – «але як нема нічого, тільки короста, то що?» – «Гадость», – сказав Суб і вийшов. Богослов випроводив його аж за ворота, щоб гаразд оком провести, а в хаті дякували тому канцелярському, що потурбувався до них і спас від халепи, та раділи, що все так гладенько спливло. Хто перекривлявся з Суба, як він буде кривитись, що дарма тільки тиліжився аж з города, другі сміялись, а там згадали й горілку, й того, що втік. А той, де, питають, та тут десь зник, каже той, що приніс, отут під самим порогом. То був моторніший за цього, і почувши, що в хаті тихо, притаївся в сінях, а там, як почув голос Суба, чкурнув поза хату. «Де ж би він дівся?» – додумуються, а він і йде і стогне, ніби йому тяжко горілку нести. «О, за вовка-промовка!» – заговорили хатні, а той «голубочка моя» – примовляє до горілки, ставлюючи її на стіл. «Зозулько моя, через тебе я мало в ополонку не влетів!» «То поцілуймося ж за те! Кете лише «Справді він мало в ополонку не залетів! Як чкурнув з сіний, то погнався, як несамовитий!» і дав такого сторчака, що аж посунувся. Щоб не розбити пляшки, бо хазяйська була, підняв він її вгору і посунувся на ліктях аж на лід, бо гримнувся над самим смотричем. Почали помаленьку вертатися ті, що повтікали, і наново почалось, що й поперед було. Через кілька день, хто тут був і не втік, стояли коло порога за те, що вештаються в учебне время. Під час цієї покути Антосіо отримав листа від матері з поклоном від Галі. То вже був, забув її, а це разом воскресло прошле, і дівчина, як намальована, стала перед очима і не вступається. Чи чита Антосіо, чи пише, вона тут та й тут. Глава третя Незабаром після цього ще Антосьой не вчився в Кам'янці, а вже сидів у кутку і мимрив з православного ісповідання. Сердиться, лається, а вчити треба, то полає та й знов мимрить. Як от входить той самий канцелюра, що визволив оце з біди й просить музикантів десь там вечір грати. І досі в Кам'янці той звичай є, що дрібніші пани, як хочеться вечір видати. Вдаються до семінаристів-музикантів. І ці йдуть, хоч і в незнайомий дім, і обоє скористують. Панок має добрих музикантів, а семінаристи погуляють до схочу. От і пішли вони, і Антосьо, хоч і не перший раз, проте дичарем таким, що ну. Грали, поки грали, та танцювали, поки танцювалось, а там взялись і за іграшки. Пішов Сомщад, Фанти пастор далі взялись за пташка чи навмисне чи так попалось антосіо не забарився у коло кому ж співали людяних схожі пташек, тому вробель панянкам своїх а любораченку заспівали схожі нетзвеч не зразу опам'ятавсь хлопець а таки дошолопавсь у розумі що його ведмедом назвали той постановив собі конче вивчитись всяких танців і всього, що треба, щоб не бути ведмедем. Мав же він до себе, що як постановить зробити що, то вже зробить, щоб там і бозна що».